بسم الله الرحمن الرحيم باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر باب ده په بیان د تیسه یو ترغیب کې په زیادولو د نیکو عمر په آخره سمرچی مرغ تا عمر نزدیکی او نیټه را نزدیکی نو اعمال هغه پکار دي او د عمر اخرې ایسه خو به هادي د پاره خاص کول پکار دي قال الله هو تالله فرملی د الله چچت دی پررض د قیمت به وي چې کله خلک دنیاته کافر مجرمان اپې غواړي اولم عمر نو عمر کوم آیامونږ تاسوته اوږ د عمرنو در مَا هَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ چِ نَسِيهَتْ قَبُلْ كِلَوْ پَائِكِ مَن تَذَكَّرَا چَا چِ نَسِيهَتْ قَبْنُونُو وَجَا أَكُمُ النَّذِيرُ اَوْرَغْلِوْتَا سُتَيَرَ وَرْكَ اُنْكَيْ یرا ورکون کے په اتفاق د علما او نبی کریم علیہ الصلاتو والسلام نه او د نذیر نور ایمان اگا نی علما وکړي ګیرا او سر سپینشي امذول دمرشل مسرور دصه په انتظار دارنګه هر بيماري هر اتباع دا د مرګ نذیر ده قال ابن عباس رضی الله تعالی ان هما ابن عباس رضی الله نماوي والمحققون او محققون علماء جمانا دادا ولم نعمرکم 60 سنه آیا وګت عمر مې نو درخړه تھا ستا یا نشپیت کالا ویؤیدهال حدیث الذی اوتایید کید دی حدیث هغه سنذکره زر دې چې مونږ ذکر کوو ان شاء الله تعالی ذکر اخوا خشیدہ الله چې او چد دے وقيل معناهو چاويدي معناي دا 18 سنهن کالا وقيل چاويدي 40 سنهن سلويخ کالا چا سلويخ قال ويليلي قال هو الحسن والكلبي ومسروق دا حسن ويليلي او امام كلبي او مسروق ويليلي ونقلعن ابن عباس رضي الله تعالى انهما نقل کری شوی دی دا عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما نئذن ان دا رنگی ونقلو دی علماء دا خبر نقل کری انا اهل المدینه تی چه دا مدینی و سیدون کی په یو وخ کی کانو دی دا, دا بلغا هدوهم کل چب اور سیدو یو ددوینا 40 سنه سلوختو کال او تا اے سلوختو کال او تب مديني وال او رشيد الله کدا حديث در ته موثا کی ذکر شوم تفراغ للعباده تي نژان به دی عبادت د فار او کو او بچو ته به وی وسو شکار بسمه پری دیچه زه د قبر د פארسه چادام وی دی چې دی نه بلوغ مراد ده اولم لم ما يتذکر فیه من تذکر و النذیر ويدین مراد بلوغ تر رشیدنی د جمهور علما او پنځه پینزل لسو کالو کې سړې بلوغ تر شي امام سیفتا اتلس کال منسوب دي ګردی کې د حسن ذکر تیر شو دا حسن پورا نم ده ابو سعید الحسن ابن و بلحسن بسری دایو ازاد شوی غلامو او ددو والدد امی سلمی رضی اللہ انها زادشوی وین زوا حسن بسری رحم اللہ ده گنو صحابه کرام زیارت نصیب دے ورطا دا قلبی تھی ذکر شدہ مفسری نم ذکر کئی دا پورنم دے ابن نظر محمد بن سائب دا دا کوفیو سیدن کے عدید تاریخ و دن سبون و دا تفسیر کے مشہور دے و اهل علم په د سخت جرح کړې او دې ضعیف ګرځولې امام احمد رحم الله نچہ تطوشو کو حافظ ذهبي ویلایسه ذکره فی الكتاب فكيف الاحتجاج به و اداد په کتاب کې ذکر کل صحیح دین او دلیل نیول به څنګه شي ا دا امام مصروف ډیر مشهور سره دابو بکر رضی الله نو په زماني کې ایمان وروړه دایشی بیوی د ابن مسعود او د دشمنه ولی معاذ بن جبل ابن ثابت رضی الله عنهم له علم حاصل کړي دته زیات شغل او درس او تدریس او افتاء وقوله تعالی وجاكم النذیر اور اغل او تا شت ير ورکم کے ابن عباس رضی اللہ عنہ جمہور ہوئی کہ نذیر نہ مراد نبی کریم علیہ الصلات والسلام نے او چاویری بُډاواله ته مراد ده حضرت کرامو وين د ابن عباس رضی الله عنهما غلام ادله چا په هديه کې ور کړو بهر په انتها سره د تعلیم حاصل کړي سلوي خپل وې دې علم حاصل کړي کراما دیوژنه امام شاهبی او دې کرمان زيات لوي عالم پخپله زمانه کې نشته اجکله وفات شونه امام شاهبي وې ما تا افقه الناس وا شعر الناس وينن يلوي پو يا سړي اولي شاعر وفات شوي دي او اب بیا ابن عينر اغله دې باب کې دته سفيان ابن عينوئي دا په کوفه کې پیدا شوه دی او کال عمر کې قرانيات کړي او المدين اصول کې مشغول و بهر لوی محدث دی له اقوال د ارته دی باپ کې ذکر کړي والله علم مؤمل هذه هادي ارج احاديث دي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ذا الله حبيب يعذر الله الى امرئ اعذر الله الى امرئ وَيْلَ لِرِكٍ عُذْرَ اللَّهَ دَا غَسړی اَخَرَ عَجَلَهُ چُرُشټوی کڼې ټد د حتا بلغ سټینه سنثن ورشید دیش پیټو خالو تا شویت کال کید سون لیدل خيول لدل لی بدول لدل د نېکانو شریفان وانجامو کتو او ذا غند او ظالمان وان جامع قدو دا پرده بر عمر رواه البخاري رحمه الله قال العلماء لماه فرمایلی معنا ده حدیث سو لم یترك له عذرا دله سو عذر پرنه اذا امهل له هذه المدته کله موله وتر قد تدادم رو دمودا قال لکیږ الرجل ابلغ غاته فيوزري کله چېورسیږ ته پهوزر پیشو ک نړ چې شپ قالو توور نو د د سووز په شودهدي اومرونه داصل حدیث پاک ده ترمذی شریف کی تیر شوی نبی علیہ السلام فرمایا عمار و امتی ما بناسی تین لا سبعید عمرنا دومت زما پمن د شپیت او داوی او کینی وا قلہم م یجوز ذلک دیر کم دی چ سوغ ده دین اکثریت د خلکو په او او یو دی من من کمرري پیر کم خلکې جاتیا او سلو کالوته وورې عاد د شمیر سناري نه زننا نووي دا مختصر عمر دے اولا دی او الله د توفی قراک ک او تمام اومتد د چې دا الله په توته اوتابدار کې تیر شي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي فرمى قال عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يدخلني وردن نقولم بيزو ماشياخ ماشياخ بدر سرد اغم شران ود بدرنا اید آغی مرتبه را لراکولا فکعن باعد وهم وجد فی نفسیه تبویگ نباز صحابو دا حبر محسوس کا فقال نویلی ما یدخلو هادا ما عناولی را دنکی گی دا ماشوم نوجوان زموسرا ولنا ابنا اون مسلحه زمو خود دغه تنظیم دي اي عمر هم دغه تنظیم نه لچي نرا دنکي نو دئول را دنکي چون کې د کمال علم او فهم تاغي د وجنه د بډاغان او صحابه او سر عمر رضي الله انهو دوی ته زيور کړو فقال عمر انه من هيس علمتم دا خو د اغ هیثیت نه دی چې تاسو دا د بتون نبوت نهدي د پغبر اسلام د نبوت نه او د بتون نبوت نه دی اوغ خو منب او, او د سره علم دی فې داته و پر غوختې همځې اوورځ فاد خلنی ما هم نور د نهکړوم د دوی سره فمارهته نوکهتل نه د آنېو میزنین چې ګنی دوی زرا بللیم په د غرض الله ل هم مګدهدي د پاه خلکو ته قل قل او هي جده غرا سمتا سو مشران وسره نه کې نو دي قال قالوا مرضي الله نو صحابو ته ما تقولونا تاسو شو وایي قول الله تعالی په عبارت دي قل الله تعالی کې اذا جاء نصر الله والفتح کل شراب شي مدد الله و فتح فقال بعضهم بعضي او میرنا مونتوکم شوین احمد الله چه مونتو اللہ حمد و ایو و نستغفروه بخنت و غارو اذا نسرنا کل چه اللہ موسی اذا نسرنا کل چه مدد و کریشی زموسرا و فتح علینا او فتح هاسلشی شي و سکتا بعضهم بادی پکچپشون او فتح هاسلشی پمونگا فلم يقل شيئا اويسو نووي فقال لي نماتا عمر رضي الله عنه فرمال ويما تهوي تصوير دهي خدا سي وئي هكذا تقول يا ابن عباس ايادرانغيثاسم فرمائے ابن عباس رضي الله فقلت ما ولانا قال فما تقول اذا شوهي قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي صورت کې د پیغمبر عليه السلام د نيټه ذکر دي دي کی د الله د حبيب د نيټه ذکر کوي چې ګوره نيټه د دې سمينا اتهsubprocess دلو تیارې شروع کوي یو مقصد دफार مدینېم دغې دنیا تر عليګري وای هغه مقصد پورا شو اعلمه الله له خبردارې ور کړې الله دويتا قال را جانا نصر الله والفتح کل شراشی مدد الله و فتح و ذلك علامه تو اجلک ذاب النخوي استاد نيجي بس نيټب دي رب یادر کارونکا فسبح ت اللہ پو حقی بیان وا بحمد ربک سرت صفات وی درف استانا واستغفره بہ غمت ورا انه کان تمواب बेशक اللہ دے دالادر تو قبل ان کے فقال عمر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله عنه ما علم من ها زم ن پوي غم د دې صورت نه الا ما تقول مگر اچتا شو اي وي زم په ذهن کې دغه د مقصد دې او دغه مطلب دی. لا لا دوی ته دوره کمالی <سؤال> فهم ورکړې او زګ دې صورت نوم دې صورت التوديع <سؤال> aid ruksati do surat di surat kewai che dakam maqsad da bara tha surali gli shi ye ga maqsad pura shoo nubasustay are koi aw da drikharun koi basabbih bihamdi rabbika wastaghfiru انه كان توابا انا اش رضي الله <سؤال> تعالى <سؤال> عنها قالت دي فرمائي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه مذنو كد الله حبيب مذبعد النظره لي پس د دینه چ نادر شي او پاغي الله والفتح الا يقول فيها مگروبه قديم مشكي باروکو سجدہ کی بے وی سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي پاک ادثال رہے رب زمونگا او حمد ندی اللهم اغفر لي یا الله بخش راتو کی متفق علیه و فی روایتین فی السیحین او په روایت د سیحین کې داسر اغنی دی ان حد ذغي بي بنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دیر بي دیر او چي يقول فرمائل وي في ركوعه پخپل ركوعي او پخپل سجده کي اذا الله ز حبيب پر او کو دا مسنون دعا وا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فااکید تالر ای اللہ چه ربی زمونگا و حمدون دی تالر اللہم مخفرنی یا اللہ بخنرالو کیم یتاوول القرآن مانا یتاوول القرآن اے یعمل ما اومی ربی ہی فی القرآن عمل بے کول پاغس چه حکم ور تکڑش وداغی پا قرآن کی فی قولی ہی تعالی قول بذکر الله کی تعالی چوشند فسبح بحمد ربک واستغفره زکه مخک درې نعمتونو ذکر یو د الله مدد بل فتح بل ورایت الناس يدخلون في دين الله افواج دلی دلی خلق په اسلام کړه دنکی نتاسم د دې د دې ډیرو نعمتونو مقابله کې ډېر شکرې دا کوي فسبح بحمد ربك ودر مستغفروه وفي روايه المسلمن په روایت د مسلم شریف کې د انحاء ام رضی الله تعالی عنها نه رسول الله صلی الله علیه و آله و او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتر و این اقولا دیرو چی دا قبل آئیمو تا مخکد و فات کے دونا سبحانک اللہم و الله نکا پاکیدتا لگا اللہ و حمد ندی استغفرک و اتومی لیک زبخن تو تا قالت آئشت آئشت آئشت بیوی فرمائی قل تمہو یا رسول الله ما هذه الكلمات التي سدي کلمات کلماتغاارکه چې ونم تا اهدسته ها تقولو چې تا نووي کليدي دا او دا فرماي قاله جولت عتون ګزې شوي د ماتهوه نهخ په مزما کې د راتوها چې کله غ نهګورم كلتهو داې <سدع> ف دا جاه نصر الله والفت الله آخره د آخر دصورته پورې وفي روایت الله په روایت کې دا سرراغنی د ممسلم شریف او رواییت کې دا سرکانه رسول الله ص الله عليه عليهعالی وسلما و رسول الله صلى الله عليه واله و سلم يكشر ايقوم من قول من قولي سبحان الله وبحمده دير به ود دينا سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قال قلت يا رسول الله راك اكثر من قوله سبحان الله وبحمده وينمشي د اروای د دی ونا نه الله پاکی د الله له الحمد لله استغفر الله واتوب له بخنه خوانم د الله نو توبه ور تو باسم فقال اخبرني ربي خبر را کھڑے د ما زما انی سارا چیزر دی چیوی نمبز سنخ پومت زماکی پیدا رئی توها کلی چوبورم اکسر تو من قول سبحان الله و بحمدی نو دیر دیر بوام دی قول د سبحان اللہ و بحمدی اوستغفر اللہ و آتوب نیلے دا سی بڑیر نیروام فقد رئی توها نماغنخ قتلی دا اغسد دا جا الله اللہ فتح دمکیت مراد دا ورائیتا ناسید خلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک اوی نی خلق چی دنکی دن پدند اللہ کی دلی دلی فسبح نپاکی بیا نوا بحمد ربک سرد صفات درفستانا وستغفره بخنت وارا انہو کان توابا بی دا اللہ دې ډېر توبکابلون کې دانس رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای ان الله عز وجل بشک الله عز وجل تاب الوهیا په درپه وحیرا لګل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قبيل وفاته مخکې د وفات داغینا حتا توفیہ تر دی جل الله حبیب وفات کдеш او اکثر ما کان الوہی او ډیر ها غا چی وحی وفات ما مخ کی ور تدمخ کی په نسبت ډیر وحی رات لا او الله دین مکملولو علوم متفق علیه لګره وحی چدا یو خیر دے د دماغ مخ کې مخ کې دماغ کې عمر پر نسبت ډیرش ویوا او خلک ډیر راتلل ل تل کول نداء احکامات او جوابونه د بارا رات ل وحید روا ان جابر رضی الله تعالی عنہ تجابر رضی اللہ عنہ نو روایت دی فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہی نبی کریم علیہ السلام فرمائے لی یبعث کل عبد راپورته کو لے بشی ہر بندہ لامہ مات علیہ پاغ حال چه دے پاغي وفات شوینه لکهو حدیث کی طور انما ما علو بالخواتم اعمال دار مدار په خاتمین اے الله چې ځا بارکه د خیر اراده ولري په نیکو کارونو کې لګیا کی امر غم ورته په نیکو کارونو کې راشینو د نیکو خلقو شرب حشر شي او که سره په بدو خارونو کې الیاذ بالله نو مرغم په دی بدو خارونو کې راشی نو د دغه بدو خارونو والو شربه حشر کی دی وجنا په بیمارۍ کې بدواوالی کې د عمر په آخره یې سکه دنا فرمانه نزان زیات بچکول په کار دی دغه مرګ په تن لګی چې سو اکبر نار وحدا اللہ ندا سوال دے چه مونگتا حسن خاتم را نصیب کی زکا پا کم حال چې مړ شوئے په حال بد قبر نرا پور تکیں گی دیو جنو بار آخر کی نیک عمال نیک صحبت نیک کارونه اختیار روال پکار دی چه مرگم پا دی حال کی راشیب بابن فی کسرت ترک الخیر باب فی بیان کثرت ترک الخير باب دپو بیان د ډیر والی د لارود نیکو کې د نیکو اعمال له ډیرې یو لار نه دا اٹول کبره ای صاحب ستر قال الله تعالی الله فرمایلی نی وما تفالو من خیرغ چې کوي تاسو د سې اللَّهَ بِهِ الله علي ب ش کاله پاغې پووهې داغې پوره پوره بدلهبه در کوي ځکه الله دلم نه داسمان نو دځم کې سشی پټن نو چېسممووقل داغې وقال تعالى وما تفلو من خير يعلمه الله ارغه کوي تاسو د سنی کینا نو الله پغې پو هی او قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ارغه چې عمل په مقدار د ذری بردنی کینو به ګوري وقال تعالى فرمایلی الله شوشد فمن عمل صالحا فلنفسه چه عمل کو نیک نو فائدے ده زان ده فرضا والايات في الباب كثيره آیاتونه په دې باب کې ډېرې دي وعمل احاديث فكثيره جدا هرچي احاديث دي دی نو وهي غير منحصره احاديث ډېر او داغی سے دیر دی گنو دا غي انحصار نشته ډېر دي غنو روايات کده مضمون راغلې نه فنذكره طرفا منها يوي سدا غي نه مونږ وي ذکر کو مصنف رحم الله ان ابي ذر جندب بن جناده رضي الله تعالى عنه قال رضي فرماي قلت يا رسول الله اي العمل افضل كم يوفعلون كي غره قال الايمان بالله والجهاد في سبيله ايمان بالله ذاته عاليه سات لو الله راكي قل توي الرقاب افضل كميو غلامانو کي غورا نه داغه زادو قال ان فسو ها اند اهل ها دير قيمتي پر استعماله کا نو سمنن او چې دير وي په پيشو کي قلت فعل ما فعل ک چرما دا کارونکو ادانشم کول او پدي وي قالت عینو صانعا یو کار کوم کی سره مدد وکا او تصنع له اخركا او تصنع له اخركا یا سکاروک دا کس د پاره چی هغه یو کار چل نو اخره هغه چاته وای چې هغه یو کار کوي او دا سي پورا هنر نو ورزي بي هنر ده وای ته جوړ کا د فارض بي هنر هنر والو کنني سبب یو شي جوړ کی اچو هنر نو ورزي سبب جوړ کی قلت یا رسول الله ريت ان ضعف عن بعض خبراک کزه کمزورې شم د بازي عمل نه قال تکفو شرک عن الناس بن کا شر د خلقو نه چاله تکلیف مر مبدنی او ذهنی فنه صدقه دا خیرات دې من ک د ثانا قالا نفسک فنفس تا متفق ور اسوانع بسواد المهمل سواد بي ټکو نه دا مشهور دي ور عن د سوا ن عن فز زوا عن لفظ مراغله بالمعجمه زواد المعجمه د ټکې و په پیدا د ويا ان من فقر قاون د بربادي دو ود وجل فقر يود بال بچنا و نهو ذالک والاخرق اخرق چاته وي الذي هاكستوي اخرق هاكستوي الذي لا يتقن ما يحاول فيه له چدي نشکوري هغه چدي داږي کار کوي به خبل فیلښ نه خنشی کولی چل ورته نه ورځ نه تا دغ سره مده ته نصرتو کو غیرې هومن خو نمن خو به یوځل یو کار تر سره ورې ک نې سباله او چې هنر نه ورځې نو به کوي ابي دررن اورو الله نه دا ابوذر رضی الله عنه نن دا روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی یشبه یسمه و سباق وی علا کل سلام من احدکم صدقه او په هر یوه باندې اوستاسو صدقه او خیرات وكل تسبيهة صدقة هر سبحان الله خيرات ده وكل تهميدة صدقة هر الحمد لله صدقنا وكل تهليلة صدقة هر لا اله اللي الله صدقنا وكل تكبيرة صدقة ہر تکبیر اللہ اکبر و الصدقہ و امر و بالمعروف صدق حکم د کول دا صدقہ و نهی عنا منکر من او د منکر نہ منم صدقلا و یجئ من ذالک او کافکی د دینہ رقاانې دوه کاتهرک او همما چې و کېدي دو اړو لرم وخت چاشکی رواه ک رو مسلې منسولاما بزم مسیین محمله زم دسی ده محمل بی چکو د او تخفیف دلام لاامې او فتح د مییم ده المفسول دا بندتهي. عن هو د دره حدیثم دغه صحابی نه رې نو ساخ د موز اوس دمره اجر ده لقدریس وش پی تخيراتونه چشوکي ادا جوستا سو درس بثه نو دې شراک وخت مې نو کم نه کم دعا سلور رکھتا کوي الله ودمره لوی اجر درک یو دي کی روایات روايات راغني دسولات زحاب آرکی جریر زیاد تی امام توبرانی وئی دمرا روایات راغمی چه دا درجی د تواتر ما نوی ترسیب اوئی دی وقتی ممخ کی پیغمبرانو رسولانو مسکولو دا دیر بابرکتا وقت دے تولو پیغمبرانو دی وقتی بمسکولو ویا <وحيح> داوود علیہ السلام بدا مجدیر کولو حضرت داوود علیہ السلام بدا مجدیر کولو نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام صالح علیہ السلام دامنجونا بدی من کولو یو روایت کړه غوړي چې څوک د ساخ دروازه کا تکای د ټول ګناهونه به معاف کړي اگر په د سمندر د زګ عمرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو ذر رضی الله عنه یور عزت علیه اعمال امتی پیش کړي پما عملو ند امت زما حسنها نو اوښایسته او ب پهوج فيمهې مي مندل په ښایسته وه مونو د دوی کې الله دا هغه د تکلیف شي ی ما تو انې تويق چې د لارې نه لریکې شي غې د ګټه ده شيشه ده تاسې او ش دی جه توې مندل في مساوي عام پهناکاره منو د دو ک نوخواتو نو د پوزې ګند دګ ته یا د سنی نه کمم بلغمروي تتكونو فمز چې چېي په جممات کې لاتو د فنو او د فن شو په جممات کې ای چاکه د سپکووالی پنییت او د بیزته پنییت په پا جممات کې تو کو لوکل دا خله کور لے. نو دی نه کوفر جوړیږي. جمات کے لاڑے تو کل دا درشنی دسرورم حدیثم ددغه صحابی نے دی فرمای ان الناس بے شک سہلک ان الناس بے شک سہلک کار یا رسول اللہ یا رسول اللہ زهبا اهل الدسور بلوجور یوڑ الخاندانو دمالدار ایجرنا <خخ> دسور مالون اتوائی واحد و مفرد رازی دسرن و ایمالدار خلقو خواجرون یوڑل یسولون کما نسولی منزون که لکمونگ منزونک و یسومونک ما نسومو اروجینِ شلکم او روجین سو یتصدقون اذی خیراتن کای بفوزول اموالم فقلوا سوای مالن و سرا قالوا ولیس قد جعل الله لهم عیان نش بیشک غرذوری دی الله تاسو تما تصدقون به چتا سو خیرات کوئی پای ان بکل تسبیحات صدق قال سبحان الله صدق اوار اللہ <سؤال> اکبر صدق دے اوار الحمدللہ صدق دے وکل تہلیلت صدقار لا الہ الا اللہ صدق دے اوامر بالمعروف صدقت صدقنا ونہیوان المنکر صدقنا نعم وفي وفی بدع احدكم صدقنا او پس صحبت او او رد یو استاد شو کې صدا قا قالو دی یا رسول الله ايا تي ه دنا شهوت هو راتل بکيو زموږ نخ خپل قایش ګره کولا تا ويكون لهو فيها جنن ودو پدی کې اجر خبر را کې لودعا في حرام قدى ادا د شهوت په حرام زې کې کړه نه له دا یاد پد بد غنا بوجو کنا فکذالک دو دارنگی چکله کی دی په حلال کی کان له اوجر ویبد د فارپدی کی اجر فکذالک اذا و دو حافظ لکان له اجر رواه مسلم الرحمه الله اد سور بال مثلثه ساده چې د ریټ کی دی پیدا الاموال تو واحد دی رازی دسر او ددغی صحابینا روایت دے بوزر رضی اللہ عنہ ناقال <سؤال> دے فرمائی قال النبي النبی الله اللہ علیہ وآلہ وسلم ویمات نبی علیہ السلام منو لا تحکرن من المعروف شین سپک مگن دنیکو کارون نسش شین ولون تلقا اخاکا اگر داکت ملاوشی درور سرابی وجہ تولیقن پا مخ کو شاد سرا اے پرون تندی ور سرم الاو شوی رواح مسلمن ندام یو نیکی دانی کی با معمولی نگنی اے دشمن سرم پرون تندی ملاوی دل پکار دی داد شریعت دخکو لی آمحال ندی او دی چې چا سره پرون تندی میلاو شوی ناغ شو اده مسلمان زړه خوشحالو لنی کی دا اده سرا محبتم پی دا کی اکتا دا سی انکل ناغ زڑا بخف شید مسلمان زړه خف کول دا گناہ دا وانبي هر رتا رضی الله تعالی عنہ قالے فرمائے چ رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی کُلُ صَلَامًا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَتُن پہاری یو بند دخل کو پاغي خیرات او صدقہ دا کُل یوم هر او رست تلو فيه الشمس چراغي جي پاغي کنوور تا درو بین لشن انصاف کې د دوه پمنس کې د امد صدقه او تعين الرجل في دابته مدد کې دیو شړی سره دا پسور لئشوري دوکي فتحمله عليه اپورت دی کو دې پدي او ترفو له عليه متاعه یا اپورت کرتا دل پدي واري سامان دې صدقه د امد خيرات کو خيرات ثواب دیو شو والکمت تومتو یو پا کنی ک د وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا هَرْ پهكللي خوط پَاغِزِ هر قدم چې ت پاغې زی مست ص ق ده یګ سړی مدرسله د لري نه راضي یو یو او لری کې د تکلیف شی د ضرر شی د لارې د عام صدقہ متفق علیه ادا حضور د ایمان بالغیب خبری دی د مسجد او مدرسې ته دین ته درات نو هغه پتا به د دستور په ټېدو نه پس لګي ورواهو مسلمون روایت کړې دی حدیث امام مسلم رحم الله عمره د روایت د عائشی بیبی رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله ان و سلم فرمایلینی انه خلق کله کله انسان نوې به شکه شاندارې پیدا کړي شوه د هر انسان د بنیاد عمره 63 او صلاح سمعت پدریو شو شپیتو بندونوانی پټول بدن کدره سو شپیت بندوننی پمن خبر الله چا چی الله اکبر واذا الله وی بیان کا وحمد الله د الله حمد وی وحلل الله او لا اله الله وی وسبح الله پاکی بیان کا د الله او بہانے اوخت د الله نا و غزل حجرا لذيك يو كانن طريق الناس دلاري خلقنا او شوكتا يا ازغ او عزمن يا دوكه ان طريق الناس د خلق دلاري نا او مر بمعروف يا حكميو کو دنيا کو نها عنكريني امنه او کدن رواونا عدد ال 630 پشمير د دريو شو شپتو ومسی نودي به معخام کې یو میدن پهرض وقد زهح زحه نفسه هو النار او د بځان د جهننم نه لري کړړوي اګه دادرېوشپتنې کوي به د کوي دا پهبانې د بره طرف نه مکرر دي دوه کاته د سعادېزو حام د دي قام مقامام ګري او د دغه بوهر رضی الله عنه روایت ته جنوی صلی الله علیه و الیহি و سلم قال فرمایلی من غذا ال المسجد سوق تش ساری لاړو مسجد تا وراها یا ما ذکر لاړو عبد الله له تیار وی الله در په جنت کې نزولن من مسا ک ما غذا وراها کل چ دې ساری ما حمزی هر اتلو الله اللہ دتا ملمستیاتا یا رئی پا جنت کی ان نزل القوت والرزق فراک و رزق تاوئی وما یحیعو لزویف اغچ ملمتتا یا رول شیب اے جماعت تا دتلو سور الوی عجر دے دے الله اللہ ملمستیاتا زی تا لاکور کی حاضری کئی نو ربی کریم دی خپل مهمان او ملما غنی او هر ځل د ته د مهمان یی خاص سامان تیاری اجدې لاړ شېل ته وګوري ورته هر چا کوټه جیلار شیا نا د خپل وس مطابق مل متسمه من مستیا ور کوي نو الله اخوا کرم الاکرمین نه داغه کوړه شو کراځي عام ورته مل مستیاثه یا راي او چسترږي پټي شي نو دا مینه مستیاه وار پستر ګو ګوري متفقن عليه دهغه ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سال مسلمات يزن مسلمانانو لا تحقرن نجاره صد دغه غړي او گاوندې لجارته ها د خپل گاوندې نه پارا ولو فرس نشات اگر ته خفید غړي پتفقن عليه قال الجوهري داد لغات امام ده و يالفرس من البعيد دا کپې دوخ نه کله حاضر مين دا په شاند کپې وې د زناور نه وربما او استعاره او کله دا استعاره په ګټ کې استعمال کیږي اواسل کې فرسن دوخ داګه کپې دی کیناري لوي نوکلد بی زیغی تफारم استعاراوی اګوره زنانې خاص وي هدیه سپه کومه غړای وي ددی وجدا نشی دا عادت په خزو کې ډېر وي پاس کو سوک لک ور کی نه پور خنداګا نه کیس پکې ګری هغه د حدیث مخالفت راځي د کاپای کروغه کاپای چا چاله راړنو اغه باندې سوک سکایو اپ بیا د کاپایو کیناره ده هغه نه د روړې د خوراک ده ود الله حبيب وای ک چاد بيزيد د کاپای وي صبر تر راړ نشب کبه نه ګړای پخکه بینه غنئی د چاډ هديه ناشکریبان خوای او دافیر سن اصل کی اغاډو کی توي جما مولي غوخه پکيوي ما مولي غن ته غوخا راز ک پک پکای کسی اسم پکینی او د دغه ابو هريره رضي الله تعالی عنہ نو روایت ته دا ابو هريره رضي الله تعالی عنہ نو روایت ته وې نبی صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي دي ال ایمان و 70 ایمان صد او بدو 60 شعبهن دا <سؤال> سره د پاسه شپیت هیشیو سانې فافضلها قول لا اله الا الله ورفق لا اله الا الله دواد نا او ماموری ماتت لزا لریکول د تکلیف <عصف> د شریعانې طریق د لارینا والهیاه شعبت مینه لیمان حیا یولو یهی صد دیمانه البدع من سلاست نلات سعاد درون ترنه پوری پا کسری دباس راو کل فتح مرازی او شعبا القطع تو ٹکنیتوئی ایمان سدپاس آو یا سانگی دی اگر حدیث کے دو حبر زکر کے بعد علماء لکلیت دی ایمان په شوبو کې دوه قسم ندي او هغه چې الله سره تعلق دي ند الله سره چې د کوم شوبو تعلق ده پې کې ټولو کې اعلان لا اله الا الله د الله د لوهیت د وحدانيت اقرار او تصديق ادويم د بندگانو سره تعلق ده د بندگان بندگانو په کونو کې دلار نه د ضر شلو کوولدي دته شوعبو ایمان و پهې لماو کېتابونه لیک ګړو لما د ایمان په شووبو کتابونه لییکې غټول راجمه شي او دله مو دامل د لاند نو الله به ایمان دا به ورا هغه شعب الایمان کدا د الله فضاث ایمان, ایمان روړل صفات او د الله په توحید د الله په ملائکه کتابونو پیغمبرانو تقدیر خیر ده او که شر دی ایمان ساتل ایمان پرځ د دا اخیرا دارنګ د دا قبر فضا د قبر نه پور تک بیزان او پولیس فرات جنت او محبت دا الله او بغض دا الله د پارا محبت دا الله د دا پارا دارنگی محبت د دا نبی ریح السلام دا ای تعزویم دارنگی پاغی درود شریف ویل دا ای دا سنت تابداری اخلاس ریا پری خدل منافقت پری خدل پدی خیونو کی توبم دا الله اللہ یرم دا دا نو نومیدم نے شکر او سبرم نے او د الله په فیصلو راضی کی دلمني په دغه شوبو کې د الله په ذات توکل په دغه شوبو کې عاجزي دا په دغه شوبو کې شر د مشري ذات به په کر بر رحم کې په دغه شوبو کې د غرور او عجب په 프리زي حسد په 프리زي کینہ په 프리زي دارنګي پداو شوبو کیسه ده د الله په توحید بتلفص کې قران بللی علم بخیز د کھیبا دعا بخیز ذکر بخیز استغفار بخیز ځان بد عبسیات او نه بچ کې ځان بد عبسیات او نه بچ کې پدی شعبو کلام دی ځان په لیتي نصا ته سطر عورت بکے مز بکے نفل زکاة بورکے غلامان بازاد سخا بکے فریمانان و تطوام بورکے نمیل مئیزت بکے روجی بنیسی فرزن و نفلن حج و عمر بکے تواف اتکاف بکے لیلت القدر بلٹی داتو شعب نیمان دي او د دی دین د پاره ته ختبکه یو استاد ایمان او د دی دین خطر را نو تیاره بنگلا او کور ارس بپریزي خو ایمان دا دار سن دی دې هیجرت بکه د دارل کفر نا دار اسلام تا پدی کتاب دی نظر بپوره کې دارنگی کفارات بوره کې دې کې نام دی ځان وفا کې د نکاح ځری دې کې نام د بال بچ حقوق بادا کې د مور افلار سر احسان وکې دې کې نام دی د مور افلار دنا فرمانو نه بزان ساتي پدی کې نام دی د اولاد بخ کل تربیت کې پدی کې د دښپلوانو سره سره رحمي بساتي د غلامان او نوکران سره نرمي وکه نذاټو لخبري دا شعب الايمان دي ادا د امانت بکه د گاونډي زت بکه مال بجمع که خود حلال والنا او لگه به پخزه کی افضل خرچی باندې کې سراب باندې کې سلام به واپس کې پرنج شوق جواب به ور کې زرر بد خلق ندفکه دخل کو نظرر بد فکه ندار شعب الایمان دی صداه طول دین احات ده او قسمه داد طول دین احات ده غره پاک الا اله الا الله دي او معمولی مولي پاکه سې هماتتل عزال رقول د تکلیف د شيدي د لارنا او حيا او غټه شعبد ديمانه زکه حيا سره د گناهونه باندې کوي زکه حيا ناک سره يريږي چې دواړو جهانو کې ودینا کار کارنه کئ گناہ نه کئ اده طاعت او تابداری کئ او ټول کلوه حیا د الله نه دا چې الله د هغه و کیو نیوی دی کمزه چې منه کمزه نه چې تم نه کړه زکه د ته ذکر کده دی نور نا حیا ټول خیر دی بد اوختصرا ما تاسو ته شعب الایمان دا ټول چې راجه ماشي او پچا کې راشي نګور ایمان وال ټول لسان کی را مکمل او کی او دې ایمان په میدان کې کمال تورشیدو او دغه صحابینو روایت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی بے نار رجل یمشي بطریق قد مندی کیو شړې روانو نو په لاره اشتد عليهل عطشو سخت شې وو په غبانی تندا فوجد بیرا یو کویو منذو فنزله فيه وركشوا فائکه رشایو بوکنو فشر اب نو وسکي ثم خرارج بیارووت فده قون وسپو له سجب راست او ب ب سا غسته یا کو سره من العشي او خوړ د خاور د ووج د تننا سم چکوې پهغېلهګول فقاله رجلو دي سړوي لقدبلله من العطواشي. بیشکر سیدرے داسپه دتنې نام اسلام لذي پمسلدايه کانکد بلغ مني چې مال مغثم در سیدري او فنزل البیرا اور کوشویتا فمل اخفهو دکه کا مو زمان دو بونا سمام کا سوه بی فی به پخلا کرا ټینګا کا سک پلاسن خودی کوی نه راخاتو کر حتا رقیا بروختو فسقل قلبا اس پہ موڑ کو فشکر اللہ لهو اللہ دغه عمل قبول کو فغفر لهو نو بخنه او ارتاو کا ادا پته نه چې په دې ټولو عمر کې بکم یومل داسي وي چې الله به قبول کئ او بس د بنده د بخنه په سلامو کې فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ دَدتا عمل قبول کو ندتے بخنو کا قال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لنا في البهائم اجر مغلا پدے سنا اور ملو کو بو کو لو کہ مجر فقال في كل كبد پاهار یو خاوند جګر تازه کی تاسو د فار اجر هر جاندار اغه کی تاسو اجر ملاوی هی اېدی کی ټول سنا یادی یادې کی سپه کې مستثنا دی توجو مله د بعضې د وجو حکم دی ل کمار لړم نفې حجر را ملهوي چې دا ې مستثناديدي خو د ووجو حکم دی لیکن بعضې نوررو لماوي چې شریعت اگر چې دی د ووجو حکم کړی خدا مطلب نه دی چې دا به تګې وي او د لب و ب فقال في كل كبد الرطبهن اجرن هر جان دار کي ثواب ملاويږي اګوره دي حديث مغتدا خبر مخه لگا چپټول عمر کې ویاو عمل ده الله خي اداغي په سبب بد تمام عمر گناه نه کوي او دا سڑے ببخی اغا عمل کم دے وزا غی پتن لگی وردی سڑی بس امرا عمل کری او دا غطولو نا ذکر دے او نی صدی دے کی بیانو شو بلکن یو اس پے موڑ کو تگ پو بو اغا عمل اللہ قبل کو ادے ور تا دا خیر زر یو گر ان هو دغه ابو هرره رضی الله عنه انه روایت صحیح نبی علیہ السلام فرمایلی قال لقد رايت رجلا ماكثر يوشد يتقلب في الجنه غر زيدرا غر زيدو په جنت کې في شجره تن ها وفي د بخاري شریف کې فشر الله لهو الله د د عمل قبول کړړ فغه فرهله دې بخنه کړړي و فات خلله هو جننا او وفي رواییت الله هم آپې او رواییت ددي دواړو کراغدي ب نه مع کلون په مندي کې اوسپیت توفو برقيیت چې تاوي دو د یو ی بود کو تاويدو قد کا د یقتو لو شو انکاریریبه چې تنې ووجې ازرائت هو ک د سپ له بغون یو بدکارې من بغا بنی اسرائیل د بد کارو زنو د باسرائیلونه ټول لمرې پهفهش او به کې ترکړو قطت له هو به راویستې پهدي ف سقطوي سکولې ف غفره له ها نوديله پهدي بخه نو شوه دګوره د چابد د عاماللو ته د مو قټومر د بل ه سابونه کتابونه کوو یو نرینا او ځناانه به عمر کېبت الله یو داسې کاروالي. چد ټولو مرهر سب ورتماف کی الموق الخف موزی تاوي او يو توي ف يدورو غرزيدو رکیت رکيتن لان دي غير چاپيره درکينه و هي البيرضا کوي تاوي الله دا عمل خشو او د ټولو مربت کاريغه تماف کی یوی جن ی وسڑی وٹھو لو مر ی و زنانہ وٹھو گنده جون تیر کړی خدا سی او کار با خل کیو کی چا وی الله دمغفرت ی او سبب جوړ کی بس دار الله یو پټه خزانه دا کلا گور ی و عمل باندې داسه خفشی چې بس فیصلو کی چدا سړې نہ بخم اگر کوم ول نه پته اگر چې کوټ کی تمامو ل احترام چاڑلے زرر و رسول و سو کی پریشانہ کو دیکھوئی جدا معمولی خبر ادا بلکنن خوبی فخر کئی او اللہ ناراض شی الہ الالمین پاغیبانیس شی ناراض شی او امیشا امیشا دا پارپی سولی کی امیشا امیشا دا پارولی چرا بس دې قص نه ز ناراض او خپل ناراضگی ورتا مکرر کی وسल्लल्लाहु تعالی علی خیر خلقی محمد الی و اصحابہ اج لازم بحاتم نعم نعم نعم